Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu assalamu ala rasul muhammadin, ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsan ila ywmi ddin. Allahun emadur ar-fali nderojm, dhe vetem pritindim dhe fali akrikoym, dhe shmaisen nuk militan me ma wa adru me dirit askur pas Allahut, dhe s-muhammadi alaihi s-salatu wa s-salam, a shhtrabdu i dhru uvariti. Tandiru wlazhar, Në të vazhdojmë edhe së të staz, me lejën e Zotë Gjellë Gjellë u hu me disa prejtë dobive dhe porosive dhe udhëzimeve të rëndësishme që dalin nga e janë gjarja që e kemi tërguar në gjymanë e kaluar. Kemi thënë se Muhammedi sallallahu alaihe sallem shpesh herë për tua së sharu njerëz dhe porosit e Zotit u ka sil edhe rëfime nga e kaluara. Këto rëfime nuk janë dhe të të të regjime të, të, të imaginuara po të shpikora e kështu më radhë, por janë gjare të vërteta që Zotë Gjellëvore ja ka shpal me shpalje. Rëndaj, janë më rëndësi për neve nga se i ka përzje dhe Zotë nga tërësia historis neve më nëjtë regu. Janë dhe veçanta dhe kanë përësime të vërtete rëndësishme shumë për neve. Andaj, ne kemi marë në takimin e kaluarë rafimin që ka të bëjë me tre persona që Zoti Gjallorei ka sprovu. Dhe kemi treguar ti se sprova e tyre ka qenë fillimisht smundja dhe varfëria. Pastaj Zoti Gjallorei ka sprovuha ka kthynë në sprov tjetër, në shëndet dhe pasuri. Dhe pastaj epilogu përfundimtar ka qenë se dy nga ata dështuan provim, njëri edhe provimin, ndërsa njëri e dha provimin. Dhe si shpërblim Zotë i Gjallewala Për mes me leku të tha Sa ata dë Kanë dështuar dhe Zotë i është i hidruar me ta Ndërso ndajte i, i treti Që i edhe projimin tha Allah është i kënaqër me ty Do të vëzhëm edhe sët Me disa prej porosive që dalin nga Kjo rëfimi rëndësishëm Krasë aturi që kemi cekë në takimin e kaluar Të ndërru dhe zërë Nëse e meditojmë këtë rast, këto rrefyjmë do të shohim se këta njerëz kanë kaluar në dy gjendje. Gjendja e parë, kanë qenë të smur. Dhe gjendja e dytë, dhe gjendja e parë, çfarë kanë qenë të varfër. Do të thotë gjendja e dytë e tyre është shëndeti dhe pasuria. Kur ishin në gjendje të smurrë dhe të varfër, ishin durimtarë. Dhe ishin modest. Dhe ishën të përullur Mirë po Kërkoni dhe qëka më të mirë Kërkoni dhe qëka më të rëhatshme Dhe kërkuan nga Allahu gjallë Në vala që Zotëi këtë smundje Tua shëndërën në shëndet Dhe këtë vërfri Allahu tua shëndërën në pasurin Dhe kështu ndodhe Mirë po Kur u erdi pasurinja dhe shëndeti Nuk ishën si kurse Kur e patën smundjen dhe vor fri. Në çfarë kuptimi? Njëri nganjëherë padyshim se ne i minim njerëz krijesa të dopta të Zotit, dhe ne kemi nevojë që Allahu na ndihmoj. Ne kemi lut për shëndet, ne kemi lut për pasuri, ne kemi lut për gjithë ato mirësi të kësaj bote. Mirpo jo gjithmonë kemi gjitha. Nuk ka njëri në botë që i ka pa gjitha beqatit. Dikush ka pas diçka, dikush ka pas diçka tjetër, dhe gjithmonë dikujt i ka munguar diçka. Në një gjanin njëri kur ti mungon diçka, mendon sa në se ajo është merrën sishnjë. Nëse qoftë se ato e ka botrat. Unë njërin nga zakoni nga natyra të jashtë se nuk bota rast zakonisht me begati që i ka. Por gjithmonë mendon se në ato që si ka, çati jo rehati, çati jo lumturia. E Allahu na mëson në kët rast se ne po duhet me kërkuet mirën sa të mundum. Mirë po duhet me qenë të pajtuar me caktimin e Allahut, ngasë nuk dimna nuk dim në qëfar harin asil të saktimi i Zotë Gjellegjellohu. -Gjell Andaj, për balë asaj që Allah e ka të saktu, besimtar i ka dy obligime. I ka dy obligime. E para ashtë me u përpjek me endryshu gjendin për të mirë. Me do në mundin, sa të ka mundësi. Duke mos të i kalu në të ndaluarën. Për shambull, nësa Allah e të ka sëpru me varfri, du të punu mu angazhu, me dhon mundin maksimal, me e ndryshu gjenim për të mirë, për mërëna ku feve. Së mundjet ka sëpravu zotim e ta, e jep mundin maksimal, duke e kërku shërimin, shëndetin, dhe kjo është e kërkuar. Kjo nuk bjen dhesh me caktimin Allah, absolutisht, ne e kërkuim të mirën, dhe nuk dalim jashtë saktimit zotit. Mirë, për në qofë se vënohet e rezultati, në qofë se zgjata sëpravë, në nuk duhet asë një herë, dhe kjo është Asnjë nuk duhet të ta urrejm caktimin e Allahut. Nuk duhet asnjëra të shprehëm atë paknaçsin, por duhet të bëjmë sabër. Këtu janë dy obligime përballë caktimit të Allahut. E parë, të angazhohemi në atë përpjekje që për me pandosh gjallë për të mirë. Dhe e dyta, deri sa të vijë suksesi dhe deri sa Allahu na përgjigjet, ne duhet të bëjmë sabër. Ngase nuk dihet ku është hajre, nuk dihet ku është mirësia. Shikoni për shembull sa ka prova Ndë është të në fillim se kemi dasht, këna mendu se shënë në të qia, pa staj për mesurë Allah në ka sijlë shumë hajrë të malabë. Në nuk dimë për fundimet. Për shembul, sa ka qenë sprove madhe, kër vlazit e Jusuf itali i selam, e kanë hudhë Jusuf në lisam në, në post, e kanë gjujtë, kësë sprove ka qenë, me ndon nga printe të tijë, nga vlaznia tijë, me lonë njërim, rabë në ushite, sprove madhe u Mirë për, për i kësa i sëprore ka dalë qëfarë? Sa është bëjë madhë, është bëjë njërë, është bëjë udhëcë i një veni me rëndësi nga, nga, nga bunari ka dalë në karriken e udhëcësis. Rëndaj nuk ditë ku është hajri. Ma dje, disa predjetare të regu një rëfim i vërtit që me dhërit ka në temporosi për këtë që përflasim. Thuhet se ka qenë një mbret në kaluarën, dhe ka pas një këshilltar të vërtetë. Këshilltar që në mënyrë kanë gatit se kur Allahu xhallahu vela ja do të mirë një udhësi, këshilltar të mirë ja jap, që mësojnë dhe këshillojnë dhe nuk e përkrojnë të keqën. E kur kur dikush do të mershit, ata që kanë për rreth, i arrin këron për të keqin. E ky kish pas lafaq që këshilltar më pas të mirë. Edhe ky kë këshilltar e kish pas dhonat që qka të që ndodhë me thonë el khejru fima khtarahullah këtha ajmira është nëto që Allah e ka zgjith që aty është hajri një ditë mreti do të thotë në punët e ti ku e di do më në rastit sa këtume ndodhë edhe lëndodhë keqë sa që i këpu disa gjishtat dorës onë së pro edhe e këshiltare një të më pëthat hajri është që ka zgjith Zotit edhe të tërbojt mreti edhe qyshti përdojsh hajrë, unik puta gjithë të përdojsh hajrë, qyshti përdojsh të kjo është mirë, edhe vendos me e burgos këshërtarën. Revoltot, i vjen mërzime, i thonë këtëso fjallë. Nise, kalon nikoj mreti e mërë vetën e ti, po ta shumë vetë pa gjishtëta, edhe del një dit në gjyë e ti, po largë ati dhenit ku kona i mretë, dhe, duke bredhën e përpyl me një këgja në upë rrugën e kësë më radhë, edhe bian të një fisë i cili e rëbënën, e merë rëbënë. Edhe kërëmanëve është sa mratë dhe ndosin, që me e bo kurban për atë zotën e tyne. Ata e kanë pasë një zatë, e kanë ndru, e kanë thonë tash mirë. Kë mratë njëri me pozitë, njëri me atë mirë, su në e gjojnë kurban për zotën tënë. Edhe të e bo gati me... Marr i jep me djegën me mos vet, me vu kurban, bëramënën më ndë njerit. Njëri një do të ka dal, s'po bëj këtë. S'po bëj këtë si kokgishtat. Don s'është i plot, është me meta e nuk bën Zoti të kurban më boti kë me meta. Edhe mas nikua më negocjate al shojm. Pastaj kujtohet fjala e tij. A po shih? qon e mira është atë Allah që e ka çuar. Mos e xhuu pa ti gishtat, e xhuu pa çash kryt. Apo e xhuu kryt. Po Allahu xhallahu më taru kryt ti ka marr gishtat. E nuk dihet ku saktë ku është harri. Na do të nekon të pahtim në saktimin e Allahut. A e di çka është harr për neve? A e di çka dobi për neve? Andaj kur të kërkojmë nga Allahu xhallahu ala që Allahu më na përgjigjë gjithë këto mos zot ne po e kërkojmë kët e theti në kushte mira. Na e mundso kusht harri. Maddës di sonjes ka rëthon huajone apo po i do pa po Allahu s'po përgjigjet. Allahu s'po m'kthen duan. Nuk ka dua që Allahu s'po përgjigjet. Rubi kur i çon dur ka thëgohet me dua, Zoti gjithë dora zakonisht i përgjigjet. Por nan gani nuk e kupton përgjigjen. Na mendojm se përgjigjja është vetëm nëse ne në apo çelim punën. Ka Allahu të hapë s'a s'po dimë lip. Jo gjith, jo gjithmonë dina me kërkuna, ngjësh na lipum diçka që s'është një mirë për ne. Prandaj që po këta njerëz Ishin rabë të zotit Rahat, në të smunja Nuk kishin gjinah nuk, nuk, nuk e kishin miritu Hjednimin Allahot Që fa ndodhe? E kërkuan pasurin E kërkuan shëndetin Dhe e që e kërkuan pasurin bonin fond Që Allah u gjallohë Me koni hjednu me ta Andaj, përësia e kësaj është še, Njeri po më mundu për të mirë Po më u angazhu me Ndyshë gjanin, gjithë mund, jo me met Në më thonë Me e prit caktimin Allah se nuk dimna që ka Allah u ka caktu. Mirë po! Koreshojmë që pëvënohet, koreshojmë që së përshkanë, qëfarë bojmë? Dhe ka Allah umë bështetim e dhe bojmë sabër. E themi, edin Allah umë mas mire. Bële ka ere Allah së për vanë, në diqka që s'mush me ndryshu. Këtë vdes dikush i aferm, a mush me ndryshu? A nga rëshojë za dush, a i ka vdek, nuk në gjallët mo. Njeri pajtot me caktimin Allah gjallë gjallëjotën kur i ka vdik djali i vet Ibrahimi, i Ibrahimit, por nëse të gjithë fëmit i kanë vdik Muhamedit aleyhi salatu vesselam. Kur ka vdik Ibrahimi, domethënë i kanë ridhur lart në façet pejgamberit aleyhi salatu vesselam. Dhe i kanë dhënë shokët e tij një rasulallahu atë po çano, e kanë kuptuar që lutja është një lloj pakënaësie. Jo, lutja është rrahmet, njëri ka njërzim, duhet të ga dërmshmëria me kaq njëri. E çfarë ka pejgamberi aleyhi salatu vesselam? Tha, inë lë ajnë lë të dma, wa inë lë kalbë lë jahzen, wa la nekulu illa ma jurdilla. Tha, me të vërtetë, s'julli lë tonë, edhe zemrë është piklu, por nuk themi asgjë pas, qka është Allah u iknaqërë. Kjo më rëndësi, kjo më rëndësi, të imi njerëzë, në mërzitëm, në mundu më në piklu, por nuk duhet kjo piklim, në shpije dedhë në atë shkallë që me folë fjallë, zotë në ruat që Nëbo veprime që Allah është i kënaqur me to. Prandaj pajtohemi me caktimin e Allahut dhe jemi të bindur se ajo që Allah e ka caktuar është më e mirë dhe më do bëshë për neve se ajo që ne kemi kërkuar apo sa ajo që ne kërkojmë. Kjo mësim më rancin jetë që njeriu meipas gjithmonë raportet mirë me Zotin Xhella Xhela Uluha. Tjetër Tëndro Lazar në vazhdimësi të kësaj dobie është ajobie do tjetër që sikurse e ka. Njeri me ruj gjuhën. Shikoni këta këta këta njerëz Kërshkej Meleku të i parë edhe i tha A po, jam një udhtar, i shkret, jë met A me jep A ti të parë i tha një lup A ti dytit, a me jep, tha një deve Që me ta, te ka përsi udhen Që ka tha kë? Tha, shumë obligime kem Sun për i dalim kry A ju, ja kesh bu shë Allahu luginën këjt bëgti Shumë obligime, tha Shumë për po kemi nga kjesa E Meleku i tha Ke emhi a arifuk Po ndoqa ti po të një aty, po di kush jete, se më ne ku e njëfkesi që i shor hirnë par, ku lkoni skret. Ëma sekonda ti një smut që ke pas lkurën mos vet, e Allahu të ka shërua e jekun fukarin i kpot e Allahu të ka dhon. Jo ja, jo, ja, tha që përzi. Ë që përzi tha. Unë tha babë, babgjysh nukon të pasum nën në rrejti subhanallahu Allahu narudum. Pra tani në pas kujdes çka po flas. Gjuhën e tim e pas kujdes. Nga si këhere, me gjuën e ti munët me E bojë gjuënojnë matë-matë Se më ndoshta me punët e ti Ndoshta <coughs> Në këtë rast Këta njerëzi kanë bojtë du gjuënoja po. Një gjuëna që kanë gënyjë Dhe kanë keqë përdojë gjuën Dhe një gjuëna Që si kanë i mufu ka ras Nësi i këshurë cilë gjuënojnë Ma i madhë, pa dushimë se ashtë a i pari Nuk thënë Allahu në i ka dhonë, pasun të adhola për mëdhimet. Banë gjuna ma nuk është i kërës i parë, amë me thënë vetë i konfitu, babë, babë, babë gjëshën a munu, në monë me jam hua Allahu gjëllë dhe gjëllali hu, begatin dhe mirësin, duke i a nvesh vetës ti këtë mirësi, pa du shumë se kjo gjuna me ma i maravë. Përndaj, të ndëmëzër, duhet më urujt nga gjuha, nga se subhanë Allah, gjuna që njëri banë me gjuha, jen është më dha sa që ndashtëta me dhe për e ka fështirë me jarrita të gjënaqë bëhen me gjuhatëm një dit Muad ibn i Gjebel qërket muhabet që për e banë për Mohamed i Ersan Muad ibn i Gjebelin Muad ibn i Gjebelin sa abijë madhë njër edhe po i thot Ja Rasul Allah O i dërgumë i Allahot A këbirni bi amelin Ma të rëgën një punë që ju karribu një ilë lë gjenne u ju baidu një janë një narë Ma të rëgën një punë ma mësa një punë që më afran ka gjenete dhe më largon prej gjëhnimet po e lypë një punë a këshët me vetë edhe qëto pegamera që ke përna mirë mësa nëja Rasulullah që është më afru të gjenete të knatsia Allahot e më largu pej hithnimit e që shtër përpyt muadhe atër pegamera sëm i tha l Ti so, ke pyët një pun të madhe, së ke pun të kalaj me të ka dhukështu me di fjallë. Nga se është qëllimi madhe, kjo fitur e madhe, kjo kjo fitur e madhe, kjo kjo fitur e bashkështu me fjallë. Vë innehu le jesiru, në alamënje sërahullah, mirë po është e letë, për atë që Allah e ka letu. Ne jesënëzë shumë e fështirë, ama kur dërë Allah më të letu, s'ka më kalaj, s'ka më letë. Pas ja ta e e përm dhe më dëshmua se ai është i vetme që me të më ka dërguar me fal namazin e axjerimit, ja ka thënë të obligime me radhë. Pastaj ja shtoj tha, do më çtuha lafa, po shto më arzolla, i kallzoi se vlera namazit dhe sadakose punë të zakonshme. Kur ja përmblodhi të ndërronte asaj këtë porosit që çojnë në xhenet, çfarë tha pejgamberi alayhi salatu sallam. Ta shto janë këto janë punë të mira, po të shpërndomë. Aqe pa sikurse, domthon me të ardh dikush me tjevë një kështë mirësi të ndryshme pare me tjevë, ari, qatë të qoftë qatë dhvynë me i posë një qëka me imajtë se kështë në përdurë, në binë qëka përdirë dhe të tupinë e përgamerësë më tha ele e dulë lukja a dëme të kalzu me qëka imanë, krejtë të punë a dëme të mësu me qëka kejtë të punë i runë pa në krejtë të, të punë noja po i thëtë a dëme të kal Po, amsik alekë këtë. Rroya juon. Rroya juon. Rroya ju se me juën i ruan këtej punë të mira. Ajo është sikur se shtëporta që ti mor në këtej punë të mira. Sikur se në një vend, në një dhomë që ka mobile të bukura, ka stol të bukura, mirë po, është terr. Për më shumë të ipas sot mirën duhet më me drejtën. Edhe, edhe punë të mira që ndaj bujm. Ato janë të mira, namozë është i mirë, agjërimi është i mirë, sadakoja është i mirë. Mi po mbesin tërë në qovë se nuk i ndezim me dritin e gjuhës E kipa, kore ka guhën e mirë, këjtë masoj i ka të mirë a fërë Në njëri së do mirë me bo, po me koni ronë në gjuhët vetë Kër kush s'ka qefë, asë mirë me i bo a fërë Për shambull, me të bo di kushë mirë e pastaj Masë asë të mirë, me të shajtë, me të lëndu E me thonë, onë i kom një muë, sa i kom A thush, falem njesë, me e boj ka bollë qushtë të mërnu Por ka dikush pak më i mirë shumë, ama e ka djuhën e mirë. Prandaj djua tiun punë e mirë. Edhe këta njerëz, lecë ishin koprac, lecë bënën punë keqe, por ajo që u arshtoi të keq në punës ishte djua tynën. Ata bënën keqe më të mëdha duke folur ata. Prandaj të ndrozo në disard kemi fol dhe kemi sharu se sa rrezikshme djua. Qof në burtën e fjalëve, qof në thashetheme, qof në pergolim, madje është bimë kota më të mëdha që njeriu bën përmes gjuës me fol për fyen Allahu ata çka nuk e din. Ka njësh vim debatë, diskutime, ma mërmënia mu, ma mërmënia mu, s'është fjet Allahu me ma mërmënia. Ka shkon me dije. Ja e ke lexuaj, ja e ke ngumir, e ke marrësh në një ojë se ka zon. S'ka ma mërmënia mu. Nasni punë s'ka ma mërmënia. Para mua më shkuti tani njëri, ti i lëm, ai s'është as mëk. Aska kushko qojt, ma më marrën me çe çtonë pitka për san. A pinit? Jo, do ta më marrnat ti përveti piu, nëse piat pa munë. Andaj do të më kon me dije, s'ka mërmania. As ti fund kë dunja se bune mërmania. A veç të fë më mërmania. S'ka mërmania, këtu fëja nuk është feja është më shpallë, ka mënje. Fëja është me shpole. Ka zbi zot është me dije. Ka dije. Ka njerëz që mësojnë kë dije, sqojnë dijen. E njerëz bin gjuna zonë ruit për mes gjus, duke fol për fen Allaht ato çka nuk din jo që fuet për pejgamberin as mos e shë nuk din e kushtëmron. Prandaj porosi rëndësish me, e rëndësishme e kësaj ngjarje është ta ruajim gjuhën tonë, çka po flasim dhe si po flasim, gazetoni bindë të ndënozën krejt ato çka thuaj është duke u regjistruar. Krejt çka thosh. Për krejt çka ke thon ti më dhon llogaritë gzos xhalawala. Prandaj nuk ka mirë me ngarku veten. Sa ma, sa e mbyllën as kjo, hesapi më i lehtë. Sa më shumë hapot kjo, hesapi është Ma i fështirë. Pajtimi të kujdesëm në gjuhën tërë. Njeri ma mirë është me e nga rru gjuhën duke përmende Allah në gjëllë e wala. Apo, kur folë, folë mirë. Ase, heshtë dhe nëheshtë në tënde përmende Zotin. Tuj, la ilahe illallah, subhanallah. A tënë së aki së vabë me thonë, subhanallah. A tënë së aki së vabë me thonë, subhanallah. Ka thonë peganberi s.a.v. Kër shëtët, subhanallah i vabihamdi Këtë fjallë subhana dhe njerë me thonë Jam milë Allahu një pëmë dë bukur në gjennet Në në qibë janë ti e për i banorve Në gjennetit Të qatë vim pëma në gjennetit në gjennet. në monti, gjuh, të njëhenem Pra në të mund të me gjuh Milë bashën të në tonë dhe në gjennet Pra da i thujë Elhamdulillah, subhana dhe ma mirë E kur ki arsuje me folë Me kësillu diken, me porosi diken Me uzu diken, me informu diken Ato qka është e durë Folë, për në ryshe si kurse ka thon pejgamberi alaihi salatu sallam men kane yumenu billahi wal yawm al-akhir falyakun khairan aw liyasmut kush beson allahun dhe ditën e gjykimit let flet mir ose let tej besimin e allahut zën me fol mir ose me hert te donos në sot keni mundsi te flasni safot boshni zgjasjet te perpara ku qi keni qe te hapni hapësirën pa vëzit tim që kam me të mrap atë te derën kum allah e shpoblet kushton sot keni mundsi zoti e shpoblet dobi tjetër, të ndërnëzët, prej kësish të gime është, që njeri, kur është me një sprovë, caktume, dhe kime thonë që do kush për një sprovë, kur njeri sprovë, caktume, edhe e kalena telashe, e u dhe së është, edhe arsyshme është, që krejt ata që sprovonë në masti me uadit, me uabesu halen, me ju ndihmu nga se ka qindë veç është, nuk kam ma keqë Se njëri me konë një sprovët sa këtu vet me vetë me hjek. E tani kërë të kanë në sprovën i një, sprovë, një, një manë zote gjën lewala, nuk janë gjëtë dorë në aty e që në masi, se si u besanë. Bile, u avvështërëson sprovët e tynë. Allah o thotë, këdhali e kënë të minë kabël, fëmënë në Allahu Aleykum. Kështu kënë i qenë e dyrë? Pra ne për shambull, na sëtë në përbohë të shohim, sa ka pre muslimanve që janë t Më më më më futën gjinën e tyre. Nuk kanë tësha me vesh. Qëson akon edhe na. Të do bum, e spërngulun, e tjekun keq, e trahun pa sa të vranë. Na konjë ashtu. Na kanë dhëruz zoti më. Na ka palla mezi. Allahu, allahu në ven, na rujt këtë vend, na Allah na rujt lirin e mirësinë. E gjithatë begatit, Allahu xhallahu na rujt e na mundsoj që me i gzuon na e pastorsit tonë qisho masmire. Mirpër po, korçar mirësi e kushen njerëz për hujtën. Spaku Bëndua, s'paku li dhimën, s'paku kërkën nga Allah u gjelë leonat që thujë o Zët, qësh nga ke ndihmu neve, e qësh nga ke vesh neve, e qësh nga ke mundësu neve me hongër, mundës i dhe t'yre, o Zët qësh neve nga ke barë nga frika në siguri, se balë tutë këna pasë, nga frika në siguri, barëti ata ja nga frika në siguri, e kështu më radhë. Andaj, edhe në këtë rast, edhe në rastet të tjera, kur kë qenë për shambull i smutë, A ke pas çaf me të nimu dikush po, a ke pas çaf me tkëyr dikush, a ke pas çaf me me fol dikush me një më tipo, e ke kalu këto. Dihet çu ke pas çaf ti dikush maste e ka çaf. Andaj edhe ato çati nëse ke pas dikur, mundse at dikujt maste e. Shikoj këta njerëz kanë qenë të varfën. Sa ke pas çaf një nipytynë çë dikush mjafton i lup. Çu ke pas çaf? E po çë i kanë dikujt tjetër tash ai po ka çaf mjafton. Nga se po ka nevoj, prandaj, gjithë mund duhet me, me uadit njerëzve në sprovë, gjithë mund duhet me uadit njerëzve në telashe, veçanrështë nëse nga kemi kalën për të sprovë. Asna këmi kënaqë të të lashë, duhet me me vërtet me kon me kon mirnjohë ndaj Zotit xhallahu ala dhe me cin të dhimbshëm dhe muahid njerëzve se me vërtet janë të lashën sprova. Spoku me një fjaltë mirë. Spoku me një ngushëllim të mirë. Spoku me një buzëqeshje. Spoku me një lutje sinqert Allahu xhallahu ala, kaç, s'ka mundësi ma tepër. Spoku mos ti harronë për lutje. Njerëz shkret, të shkretë të varfën, të smut, bursni dhryshum, thjekun, trobnum për do kofshin sprova ndeshme me lut zotën e Jah Leuala dhe me kshir gjitha mundi qi i kemi ne u doni ndihmë njerëzve qofshin vândit tona po ku do qofë që kërkohet nevoja njerëzve me uazbut dhimbjet dhe njerëzve me uazbut të larë dhe dhe sprova. Prandaj un po i shihni tash ne per per kufinat u bajt domthon me fëmijë me gra zot ju nin muft kanë shkuar vënet aty ne yon kombokerat kanë pas po spiet mira po që zoti ka sprovu tash sprngulun, el zhvendosur, e refugjat. Andaj dosh paku kur të shohme për televizion skem, na çka më ndihmua atë, po pas paku, më thon, o Allah, kthej shtëpi aty në rahat, shumë ke kthyneve. O zot, çish ne ke hjeku dushmonin neve, hjeku aty na. Na lëu gjak dhërdhën e kështu me radh, me bu do me, me u ha dit njerëz srova. Edhe një një, një i varfër që se kontë di kur vjen nesër kërkon, di sa këshepos çaf diku s'ty me të ndihmuar edhe me të kish. Çfarë të më ndihmë aty pra? E jo minimum e do nga këni tesh më, për shambull, a kështë e pasë qëfë dikush me tonë që është tërë? Jo, për, a në vëndër umë, Allah o thotë në kuranë, tilë këll e jamu në da vilu ha, bejnë, bejnë nësë, këtu e në ditë, Allah o i silë, dje je koni rëvnumë së dje i lirë, je koni varfru, ma, i vafërë një tashma i kipunë ma mirë, po nuk do më që i kënu kësillët, dunjaja, levizë, nuk rëndjët me nj Qysh ki qaf njerëz me të besu, besa jo. Qysh ki qaf njerëz me të fol, fol jo. Nga se qysh t'ju thua, kanë me të thona. Për. Andaj, aj që danë që fëmija ti me respektu, le të i respektuan për endë të ti. Aj që dëshërën fëmija ti me kujdes për te, le të kujdes aj për endë të e vetë. Aj që danë njesën pleqeri, njerëz me mirë kuptu, le të i mirë kuptuan sot të vjetër dhe pleqët e kështë mëral. Andaj, që ishte bëjsh t Bonë dha angazhohu dhe investo për ditë të vështira, gazetar, bëjnjaja sillet nuk është veçmëni gjendje. Prandaj edhe këta njerëz gabuan. Këta dy gabuan. Ai i treti e di ti se çka i vjen me kunin i varfër. Çka i vjen i pas punë të keq. Dhe kur ai fukara dhe i tha, "A më jap një, dev, një del, një del ose dele ka pas apo?" Tha, "Merr çka dush, o vëlla, për hir të Zotit dhe lë çka dush." Se e ka ditë që fukara ka marak me fjalë të mira me e prit. Me sillet mira me e prit. Prandaj edhe i a ja tha njej që shkish pasi se ja, fajmja, mi a thonë dikosh këto, këto fjallë. Dhe e fundit për këtë legjera përsa të nëndazë nga së shtafru ku e zonet, e fundit të nëndazër gjitha këto begati dhe gjitha këto mirësi, Allahu gjelloh që në japë, duhet me ditë me i rujtë. Duhet me ditë me, me i rujtë. E mënyra ma e mirë dhe mënyra ma e drejtë me i rujtë begati që Allahu t'i ka dhonë është, Falënërimi dhe i Zotë Gjellevara. E qëka i bjenë Allah me falënëru? Që këtu e në tri litarë, kuptoj qështë, jënë tri njëje, jënë tri shpjullat, qështë duqë që të jo jamë, s'ka gale, veç kuptoj që këtu e në tri se be për kryesore që me to nëse e lidhë begatin, me lene e o stikë më korë. Lidhë begatin, mirësin me këto tri, korë stikën. Gjithë kime kone i begatun. Bile, Allah u ka me të shodë at Shkojnë, ecijnë, pëjtë e bazë në dikush tjetër Allah në rrëtofënë. Me qka i lidhën begatit? E para, duke e pranu nga thëlsia e shpirtit, se pizot i kemi a fërën. Kjo është e para. Jo babë e babgjysh, jo, Allah në i ka dhonë. Po, jenë munut parë tonë, në munut babë e babgjysh, jë atë e në munut. Po, zotja u ka dhonë shnetën, Allah u ja ka dhonë menë në harit, Allah u ka dhonë suksesët, kur Allah në më së haro. Pra ndaj e li tori porci me toi rumb begatit, Allahun mos e harra. Mos më hastron begatia, as mirësia, as kurrja, Zoti më haru. Gjithmonë thoj, Allahu na ka ndihmu. Allahu na ka dhon e kështu më rad. E dyta është ç me gjuh Allahun me përmen, më përmend. Alhamdulillah. Mos u ankum, miri që më qysh ndakon, andaj mos ankesa. Dhe përmendja e vazhdueshme Allahut është gjithashtu i rëndëzën ç i lidh begatin. Dhe e treta ç me të i lidh begatin dhe i ruan së lashh Begatit që Allah të ka dhonë me e shrydzu atje ku Allah dënë. Apo, jo të ka e pa Allahu për shambull një begati e me e përdor atje kushtë ndanume. Të ka e pa Allahu shëndetin e me i nënqmut smut. Të ka e pa Allahu pushtetin e me keq përdor. Të ka e pa Allahu pasunin e me i nënqmut edhe me i përbus fukarat e kushtë të më mëral. Në kësh kja, sebep që rrur me, me të begatit. Mirësi dhe begatit rrur në qovë se ne, Allahon shrydhu e njohim Allahun e përmendin dhe ishtuzojmë begatit dhe mirësit na që Allah u Gjellon është i knashu. Kështu të nërru nërru në begatit dhe kështu nërru në mirësit gjithë ato që Allahun e i kanon, por për të i kësaj edhe Allah u Gjellon në ishtan. Allahun e mundësojmë me i rujtë begatit, Allah u Gjellon e auzut në rrugën e drejt, dhe Allahun e boft në ajti i falënëruas, në boft nga ta që janë me dëvërtit, ata që u adil hal E, e të vobaqtve, e skamnuarve, e, e, e smutve dhe bëjnë na çertë mundshme që u a lehcsu sprovat edhe të lashat etyra. Allah na dha mëshirën këtë dunyë, dhe Allah na dha mëshirë në botën tjetër, në jannet, dhe Allah na ruaj nga zjarri i xhenimit, me kaq përllogon Zoti është përbleft. Përsëri është kërkesa e njëjtë, sa të keni mundsi, pa dashme ju ngarkutën, do të thonë po sot keni mundsi, placoni në ngoshin e safat që të lejmë edhe mundsi për të më imra në xhamisë. Allah është përbleft. O sallallammele Muhammedil ve ala aleyhi s-sahve s-sallamda s-siymin kefir.